Luku kahdeksan. Jostain kuului yskintää, Vilkaisin sivulleni ja näin miehen kasvot aivan vesirajassa. Vain silmät ja suu olivat vedenpinnan yläpuolella. Veden alta kajasti keltainen pelastusliivi. Hukkuva mies oli uppoamaisillaan veden alle liimeistään huolimat.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 Emme olleet uskaltaneet kuvitellakaan TV-työlle sellaista merkitystä koko vanveen työn kannalta kuin mitä saimme nähdä seuraavina vuosina.